Kita sekarang berada di dalam kitab An-Nasaihud-Dinia Bismillahirrahmanirrahim Abdullah bin Alwil Haddad Rahimahullah wa ta'ala Kita masih berada di dalam Bab Fadli Qiyamin Lain Keutamaan Salat malam Sebagaimana bab ini sudah kita masuki beberapa ayat yang ada sudah dijelaskan bagaimana adanya qiyamul lail jadi istilah qiyamul lail bangun di waktu malam artinya salat di waktu malam terutama setelah tidur lebih utama bahkan lebih afdal karena salat malam sesudah tidur itu termasuk tahajud. Maka sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, at-tahajjudu huwa at-tanaffulu ba'da naumi lailan. Tahajud itu salat sunnah setelah tidur di waktu malam. Jadi kalau orang akan mengejar pahala yang besar, keutamaan yang tinggi dalam melakukan salat malam, tidur saja dulu Jadi kalau saya tidur, nanti bangun tajam jam 1 kah, entah jam 2, atau jam 3, atau jam 4 Nah, setelah tidur malam, lalu bangun salat itu termasuk tahajud Jadi sudah kiamul lain dan langsung menjadi tahajud Kalau salat sebelum tidur atau tanpa tidur malam Tidak masuk tahajud Walaupun kiamul lain tapi bukan tahajud mengapa? Nah, karena tadi saya terangkan at-tahajudu huwa at-tanafulu laylan ba'dan naumi nah, jadi tana tanaful menjelaskan surat sunnah sesudah tidur malam jadi ba'dan naumi jadi kalau koblen naumi bukan tahajud ayat-ayat <tuh> <tuh> yang menjelaskan hal itu sudah pernah diterangkan. Sekarang kita lanjutkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus salati ba'dal maktubati salatul lain." Seutama utama salat sesudah salat wajib ialah salat malam. Jadi Afdule salati seutama utama salat, Ba'dal maktubati sesudah salat wajib, salat lain ialah salat malam. Memang kalau salat itu wajib, ini sudah keutamanya lebih daripada yang lain, karena wajib. Nah, salat wajib hanya lima waktu termasuk bagi kita orang-orang lelaki adalah salat jun. Ah. Sudah. Selain salat wajib, ada salat salat sunnah. Afdalnya salat salat sunnah itu adalah salat malam. Jadi salat malam, walaupun umpama orang menjalankan hanya satu rakaat, witr cukup mendapatkan pahala Qiyamul tiap lain. Apalagi kalau dapat lebih banyak daripada satu rakaat, entah tiga rakaat, entah lima rakaat. Untuk tujuh rakaat, sembilan rakaat, paling banyak kalau witir, sebelas rakaat. Sebelumnya witir, kalau ada kesempatan ya salat apa saja dua rakaat, dua rakaat dan sebagainya dan sebagainya. Setidak-tidaknya jangan meninggalkan tiga rakaat witir nah, Jadi setiap malam supaya ada ketetapan ibadat dia ya mulai setidak-tidaknya tiga rakaat witir niatnya witir dilakukan pada waktu malam termasuk kiamul lain dan dilakukan sesudah tidur malam menjadi tahat jod. jod ya witir, ya kiamul lain, ya tahat jod. jod jadi satu berapa pahalanya? maka dulu sudah saya terangkan kalau orang itu dinas jaga kampung malam ada bagian sore, ada bagian malam pilih saja bagian malam Kenapa kau pilih bagian malam? Karena dia tidur dulu. Ya, jam 9 tidur, 9, 10, 11, 12. Ya, anggap 12 bangun. Atau jam 1, gilir, gilir waktu malam. Nah, sudah bangun, kita gunakan salat dahaca dulu. Habis salat shalat jahat. Atau setiap utuh dulu, nanti salat di gerdu atau di mana, boleh pos. Di posnya. Nah, jadi kesempatan dapat digunakan. Ya setiap dinas cerca malam, kesempatan dia gunakan untuk tahajud. Ini baik. Jadi, afduhul salah bade al salatul lail. Wala alai salam alaiqum bi qiyamil lail. Fainauda Abu Salihinak abdakum. Naknya kamu mana dan mana tapi. Setap selalu menjalankan sholat malam kenapa? karena sholat malam itu dak bussalihin adat istiadat dan kebiasaan orang-orang sholih sebelum kamu jadi pun itu adalah kebiasaan atau adat jadi sholat, sholat malam itu menjadi kebiasaan atau adat istiadat orang-orang sholih sebelum kamu jadi orang-orang dahulu Zaman Nabi-nabi dan rasul yang terdahulu pun mereka memperhatikan adanya salat malam. Nah, maka Nabi menjelaskan bahawa salat malam itu pun menjadi kebiasaan orang-orang sebelum kamu, ada sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya umat-umat zaman Nabi-nabi yang terdahulu. Lalu wa qurbatun lakum. Salat malam itu qurbah Qurbah itu amal ibadat, amal taat untuk mendekat kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal Qurbah ialah amal taqarrub, amal untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Emang semua amal perbuatan baik demi keriduan Allah Subhanahu Wa Taala itu dinamakan Qurbah atau taqarrub. Wa makfaratun lsiyat. Dan sholat malam itu menutup kesalahan Artinya dosa. <tuh> menutup atau Menghapus dosa Memang amal-amal sholaih ini adalah melebur dosa nah, Tapi dosa-dosa yang terlebur Langsung dosa-dosa kecil Kalau dosa besar harus melalui topat Sebagaimana yang sudah diterangkan nah, Jadi kalau ada penjelasan hadis-hadis bahwa amal perbuatan ini perbuatan itu melebur dosa-dosa dosa kecil nah, asal apa kalau dosa besar harus melalui tobat karena diperkuat oleh hal yang lain majtunibatil kabair selaginya ditinggalkan dosa-dosa besar nah, termasuk salatul lain, ini makfaratul lisaiat melebur atau menghapus kesalahan kesalahan alias dosa-dosa Wahmanhatun anil isib orang kalau ahli salat malam ahli tahajud malam perbuatannya itu akan membina diri orang itu sendiri hingga menjadi sabab-sabab dan kekuatan mencegah orang itu dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi manhatun anil isib pencegah pencegah dosa. Keutamaan adanya salatulaid. Dan mengusir penyakit dari jasad Jadi Amal-amal ibadah dalam agama Islam Bukan hanya masalah pahala Bukan hanya ganjaran Bukan hanya kebaikan di akhirat Di dunia pun ada hikmahnya Ada khasiatnya, ada rahasianya Ada manfaat dan kegunaannya Apa? Salat malam ini termasuk untuk Menolak orang dari banyak penyakit ini matra jatuh rendah, jadi mengusir penyakit, jadi menyebabkan kesehatan afiat. Memang orang yang alibadat betul, yang sungguh-sungguh kesehatannya terjaga. Asal betul-betul mengikuti cara-cara syariat. Wala alaihissalam, ayuhlah nas. Nabi memberikan tahu kepada orang-orang semuanya, orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan. Afshush salam Seberluaskan salam Wa at'imu ta'am Dan beri makan makanan Wasilul arham Dan sambunglah sanak famini Wasallu billayn wa nasuniyam Dan solatah kamu di waktu malam Sedang orang tidur Tadkulul jannah tafisalam Sungguh kamu asurkan dengan selamat nah, Di dalam satu hadis Yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW <tuh> Mengandung Beberapa masalah mengandung beberapa ilmu. Memang <tuh> Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami al-kalim. Jawami al-kalim artinya kalimat-kalimat jamiah. Ucapannya sedikit, tapi isinya penuh. Isinya apa? Jadi kata-kata kolektif. Jadi kata-kata jamiah. Nabi oleh Allah diberi demikian, omongannya sedikit, kalimat sedikit, tapi isinya banyak sekali. Nah, semacam ini hadis, nabi satu, sabda, dia sampaikan. Tapi dalamnya ada beberapa fasal ada beberapa masalah. Pertama, ayuhanas, wahai orang-orang su, wahai semua manusia, orang-orang yang beragama Islam, afshes salam, seperwaskan salam. Jadi kita diperintahkan untuk menyebar luaskan salam. <tuh> Memang kalau salam ini tersebar luas dan di mana-mana di ucapkan, sudah menandakan syiar agama Islam. Mau tidak mau. orang ketemu di embong di mana dengan suaranya Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Kalau orang mengucap Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam ini sudah simbol, sudah syiar agama Islam. Apalagi di dalamnya itu mengandung doa? Kalau orang mengatakan Assalamualaikum, ini berarti mendoakan semoga keselamatan bagi kesampaian. Ini jawab. Juga. Jadi di dalam kalimat Assalamualaikum itu, apa? mendoakan orang supaya selamat. Apalagi kalau diteruskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tiga. Semoga sampai mendapat keselamatan, mendapatkan rahmat Allah, dan mendapatkan beberapa barokah. Karena barokahnya kalimat jamak ini. Wabarakatuh. Memang nah, dalam agama Islam ini banyak hal yang kalau kita ucapkan itu mengandung doa. Anggap seorang muslim bertemu dengan Islam. Kalau dia mengatakan hanya selamat pagi, pagi-pagi, tidak pagi, ada artinya. Bagaimana? Dia hanya katakan selamat pagi. Tapi kalau dinyatakan Assalamualaikum, ini langsung mendoa pada Allah SWT semoga keselamatan dan kesampaian. Apalagi teruskan lagi bagaimana saya katakan. Lalu pahalanya dan syiar agama Islam. Nah, maka setiap muslim bertemu dengan sesama Islam, di mana saja jangan sampai mengalahkan ucapan salam dengan ucapan yang lain. Nah, jadi harus diutapakan salam dulu. Nah, Begitu juga orang yang berpidato eh, dan khotbah dan sebagainya Harus mendahulukan salam sebelum berbicara Karena assalam, salam qoblal, kalam assalam, salam qoblar, kalam, salam itu sebelum omongan Jadi kalau berpidato dan sebagainya baru, nah, Assalamualaikum baru bicara Bukan bicara dulu, baru Assalamualaikum Bapak-bapak, saudara-saudara, anu-anu-anu-anu Assalamualaikum Itu tidak saya jawab Tidak ya, saya jawab tidak sunnah dijawab. Karena ada hadis Man badakum bis salam, fil galam, fil galam, fil galam, fil galam, fil Jadi kalau orang omong julur sunnah salam, sudah tidak usah jawab. Karena melanggar sunnah. sunnah. Jadi sunnahnya salam dulu. Baru apa-apa berbicara macam-macam. Alhamdulillah, itu kalau kubnah. Sama dengan kubnah cuman saja. Nah, jadi sebar Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sukalah memberikan makan kepada orang Fakir, miskin dan sebagainya nah, Jadi kita yang diperintahkan untuk berbuat sosial Dalam memberikan makan dan minum kepada orang Apalagi fakir, miskin dan sebagainya termasuk hewan Apalagi kalau haknya atau pemeliharaannya itu malah menjadi wajib Agar orang memiliki hewan, mempucing ayam dan sebagainya Bagaimana cara dia? Dia lihat, miliknya siapa? Mereka orang itu Orang itu wajib memberi makan dan minum Kalau tidak, serap mati mungkin dia tergesa. Atau lepaskan saja Ini haruslah melepaskan Mereka siapa? Mereka orang itu Orang itu wajib memberi makan dan minum Kalau tidak, serap mati mungkin dia tergesa. Atau lepaskan saja Ini haruslah lepaskan ada hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahih ta khalatim ru'atun nara fi hirratin hadatsa la hiya amatha wala sifataha wala khallatha taqulu min khashashil ardi ada orang perempuan masuk neraka sebab kucing ditahan tidak diberi makan tidak diberi minum dan tidak dibiaskan mencari makan sendiri sampai mati sebab itu dia masuk neraka. Nah, jadi ada seorang perempuan masuk neraka sebabnya kucing, karena dia menahan kucing tidak memberi makan minum sampai kucingnya mati. Malah hadis ini diperkuat juga oleh hadis yang lain. Waktu Nabi melakukan salat gerhana matahari, Nabi waktu salat gerhana ditunjukkan oleh Rasulullah, ditunjukkan raka. Waktu ditunjukkan raka, Nabi agak mundur setelah salat tanya sahabat kenapa? tadi? Sebenarnya saya nampak serikat, kedua nampak neraka Dalam saya nampak neraka itu nampak seorang perempuan dicakari kucing dalam neraka nah, Jadi kalau orang memiliki hewan, memiliki pidata, memiliki pemeliharaan hewan Harus memberi makan, itu kewajibannya Kalau tidak, lepaskan biar cari makan sendiri nah, Selain daripada yang wajib, sukalah memberi makan orang jadi tetangganya atau siapa pakai miskin dan sebagainya. Nah, ini lah. Wa'at'imu ta'am. besar sekali. Termasuk menghormat tamu dan sebagainya. Wa'at'imu ta'am. <coughs> Wasilul arham. Dan sambunglah sanak family. Jadi setiap muslim harus menyambung sanak family. Jangan sampai antara family dengan family ini Ada putus itu jangan <kuh> harus selalu menyambung silat familinya dengan saudaranya dengan sepupunya dengan ya pokok familinya kalau pacak malah ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuns'alahu fi umri fi aṣari wa yufsatlahu fi rizqih fal yasil rahimah barang siapa yang ingin diberkahi umurnya dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya maka hendaklah menyambung sanak FAMILI FALYASIL RAHIMAH Menyambung secara family Ini suatu kewajiban Walaupun nanti ada batas batas hukum Ada batas hukum Yang menjadi maharim boleh berkawal bebas Ada laki-laki perempuan -laki. Ada yang tidak boleh Walaupun family Kalau masih saudara kan biasa Kalau dan saudaranya ya nah biasa Ya tidak batal wuhu, ya boleh berkawal bebas ya biasa Dan tidak boleh ada yang berkawal Maka dinamakan maharim Kalau saya sepupu, nah ini mulai sepupu ini Pisah sudah, maka dikatakan Misanan, jadi sudah pisah Pink pisah Sudah semua ini sudah Menjadi ajanib Bukan maharib <tuh> Walaupun family Karena apa? Sudah boleh apa? Gawih. Dan batal wudhu Tidak boleh berkeluar bebas Laki, -laki, Laki perempuan, tambah urutnya dan sebagainya Walaupun family, satu rahim, rahim Tapi batas hukum saya harus di, Dijakan nah, Maka kadang-kadang orang mengumpulkan keluarga besar Pak Anum, ya Wah, ini baik sekali cara-cara ini baik untuk mendekatkan salah satu, tapi harus mengetahui batas-batas hukum syariat, jangan nanti ingin bila seratus rahim tapi melanggar hukum syariat, melanggar dosa. Nah, jadi menjalankan perbuatan baik ada dosa, ini akhirnya nol tadi, jadi tidak jadi. Apalagi kadang-kadang dosa lebih besar lagi. Daripanya ini berbahaya jadi harus kembali kepada hukum syariat jadi silaturahim harus dan wajib nah, kan tetapi harus mengikuti batas-batas syariat nah, yang halal ya halal yang haram ya haram Ap apa apa apa muslim karena setiap muslim laki-laki dan perempuan harus selalu mengikuti hukum-hukum syariat jangan hukum syariat dikalakan dengan hukum adat Wah, ini berat kalau orang itu masih berpegang dengan hukum adatnya sedang syariat datang tidak cocok dengan adat ini dengan syariat Kalau orang tidak mau hukum syariatnya Pegang adat berarti masih dia pegang jahiliahnya Otomatis Sebab orang yang belum Islam Ini punya adat Qoblal Islam Islam datang Kemungkinan ada adat-adat ini dilarang oleh Islam dan Islam Lalu dia mau terima Islam Berarti bersih dari alam jahiliah Alam Qoblal Islam semua koblet Islam itu dalam keadaan jahat, nah, Tapi kadang-kadang Mempunyai adat sebelum Islam, koblet Islam Setelah datang Islam Syariatnya menjelaskan dan sebagai Wah ini pelanggar haram tidak boleh dan sebagai Wadah bagaimana? Maksudlah kita harus ini Karena sudah biasa Sudah demikian dahulu, turun-temurun Nenek moyang kita dulu, kita berpegang ini Tidak mau syariat Berarti tidak masih berpegang dengan apa? Jahat Sebagaimana zaman Nabi memperlantas zaman itu, anda sebagian orang-orang tidak mau, Yang mengatakan, Qadhalika wajadna'ali'a ba'anamin qabr. Wah, begitu kita mendapatkan nenek moyang. Dahulu begitu, jadi tidak mau meninggal. Berarti masih berpekeran dengan jahiliannya. Nah, jadi kita tahu, cara Islam dan cara A ada. Kalau umpama tidak bertentangan, lalu kita jalankan karena Islamnya. Supaya kita masuk iman, ibadah masuk taat pada ta pada Allah tapi kalau kontras nah ini harus kita tinggalkan yang qoblal Islam yang bukan Islam kita kembali kepada adat Islam harus begitu nah zaman hari ini harus ada pengertian segala golongan segala bangsa dan zaman apapun saja ada ada adat ada Islam kalau kita lihat Al-Qur'an Waktu turunnya ayat Ya ayyalladhina amanut khulu Fisimikafa Ayat orang-orang yang sudah beriman Masuklah kamu ke dalam agama Islam Keseluruhan Karena ada seorang Ulama Yahudi Habrul bin Ahbal Yahud Namanya Abdullah bin Salam <coughs> Abdullah bin Salam Masuk agama Islam Tulus ikhlas murni Betul-betul 100% dia masih agama Islam, bersih Tapi sayangnya waktu itu Dia masih berpegangan teguh dengan Dua adat Bani Israel Masih berpegangan dengan Dua adat Bani Israel Mengharamkan daging unta Dan memuliakan Hari Sabtu Dua-dua ini bukan, tidak ada dalam agama Islam Dalam agama Islam daging unta halal Sabtu hari biasa Bukan hari mulia, hari mulia itu hari Jum'ah, Syedul Ayam Afdul Ayam, Khairul Ayam, kata-kata Wah ini Syabdollah bin Salam sudah masuk Islam betul-betul. Tapi gantilah dua ini. Adat kunonya ini. Jadi adat lama, adat kompleksan. Adat adat Bani Es. Mengharamkan daging unta dan memuliakan hari Sabtu. Turun ayat. Ya ayyad ladhina amanut khulu fesemikafah. Wahai orang-orang yang sudah beriman. Masuklah kamu dan agama Islam ke seluruh. Kafah ke Walat tapi ok tuan syaitan jalan kami ikuti langkah syaitan innaulakum adzumobi subuh syaitan yang nyata bagi kita kalau dua saja sudah turun ayat bagaimana kira-kira seribu -kira satu atau apa sebanyak-banyaknya Nah ini kita tahu dalam kebiasaan harian rumah tangga upacara perkawinan, upacara kematian, upacara pergaulan dan segala macam ya. Setelah itu harus dilihat jangan sampai ada hal-hal yang bertentangan atau kontras dengan syariat agama Islam. Nah ini tanut khuluf wa simikafa. Maksudnya kan segala sesuatunya. Kebetulan kita sekarang ketemu adat bagaimana? Kita lihat ini cocok apa enggak? Ada persamaan. Oh ya cocok apa apa. Ya enggak apa-apa ya sudah jalan. Ya, apa -apa. Ini aja, eh, kan. Niatnya Islam, supaya masukkan ke jalan Billahi Taala. Tapi kalau pertentangan, wah ini tinggalkan. So, harus kita kembali kepada Islam nah, di sini. Maka setiap Muslim dan Muslimah harus betul-betul dapat mengetahui cara-cara Islam. Nah, otomatis kalau kita ini menjalankan cara-cara Islam, di sana kita termasuk orang-orang yang yus alim, syaikhul waq, nah, masuk. Orang yang yu'adzim syairullah mengagumkan syiar-syiar tanda-tanda agama Islam. Itu tandanya taqwal kulub. Tanda-tanda taqwa hatinya. Waman yu'adzim syairullah inna hamin taqwal kulub. Nah, di sini lah. Nah, jadi jelas ternyata silatul arham. Menyambung sanak famili ini wajib. Perintah syariat dan harus sampai si rahimil. Ya. Itu berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena walaupun masalah atau perasaan yang, yang abstrak, ya itu tapi indahlah kan diwujudkan Allah Maha Kuat. Jadi si rohim ini, Rahim itu ke apa, hubungan sana far milik kerohiman ya. Ini kan dah ada rupanya, abstrak ada namanya, dah ada tampaknya dah rupanya. Tapi indahlah diwujudkan ini berdiri harapan Allah. Lalu minta lindungan pada Allah daripada putus. Jadi jangan saya putus. Noh kata Allah. Man wasalaqi wasalallahu wa man qata'qi qata Jadi siapa yang memutus kamu, eh, siapa yang menyambung kamu nanti Allah akan menyambung. Tapi siapa yang memutus kamu nanti akan diputus oleh Allah. Jadi orang yang suka menyambung family disambung oleh rahmatnya, barokahnya, fadilannya, keutamaannya, pemberiannya. Tapi orang yang memutus family diputus oleh Allah dari rahmatnya, dari barokahnya, dari pemberiannya, dan nikmatnya kadang-kadang anda rumah tangga, ya ibadah, ibadatnya, berzikirnya, ya najinya, ya, tapi penghidupannya masih begitu lah Kenapa? Ada saudara dengan saudara tidak akor, apa tidak Satron istilahnya. satrio, satrio akhirnya tidak apa tidak akor. Lainnya nah, ini sebabnya, anda ini menyebabkan tidak ada barokah. Jadi supaya betul-betul mengapa si wasilul arham. Abang sana family. Tapi saya ulangi lagi, batasnya harus mengikuti batas-batas syariat. Mana mahalir, mana aja. Nee jangan dianggap sudah pokok family. Tidak tahu hukum syariat, alia percuma. Wasilul arham, wasilu bilail wana su niam. Dan selamat kamu di waktu malam sedang orang tidur. Ini. Jadi sedang orang tidur, anggap jam 2, jam 3, setiap jam 4 bangun orang sedang tidur, wah dia bangun. Berhajat, salat, ibadat, minta-minta pada Allah Subhanahu wa Malah setiap malam pada akhirnya, akhir malam, itu ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saat tengah malam Allah membukakan pintu istijabah. Allah mengumumkan Ala min mustarziqin fa'azqalah ala min mubtalan fa'u'afiyah ala kaza ala kaza sampai dah ke like, fajar hatta al-fajar wa zalika kullal lailatin kana malam itu ada punguan siapa minta rezeki saya beri siapa minta afiyah siapa minta dan sebagainya sampai fajar kata nabi begitu itu setiap malam jadi setiap malam ada saatul mustajabah baik maka dulu sudah saya pernah saya ceritakan ada seorang ulama dan tingkat auliya kalau dia bangun malam sesudah apa sudah dia duduk tidak berdoa cuma mengatakan saya saya saya ana ana ana tidak berdoa dia hanya mengatakan ana ana lho ini bagaimana ini orang membayangkan atau memasangkan akal fikirannya dan perasaannya kepada pengumuman Allah Subhanahu wa taala persuruh hadis kan malam ada pengumuman ini dari makrifatnya. Ekorang dah tahu siapa minta rezeki sungguh saya beri. Inilah jawap anak. Siapa minta afiat saya beri anak. Siapa minta ini saya beri anak. Jadi ini langsung menjawab seruan. Apa dia dengar? Telinga hatinya dengar. Dia teriak. Telinga hatinya dengar bukan telinga Telinga kepalanya, tapi telinga hati. Dengar apa? Dengar makrifat. Jadi maklifatnya hati ini, ya, wah ini basira namanya. Basira itu tahu sekarang. Tapi kalau soal maklifat, dengar ini mana? Nah kita kalau sudah dengar hadis kan tahu sudah. Denger hadis saja, wah tiap malam ada ini kita bangun malam jam 3, jam 4. atau jam dua, tiga, empat, umpama. Kita sudah bangun, karena sudah baca hadis tahu enggak ada pengumuman? Tahu tu. Nah kalau tahu pengumuman, imannya kuat pada Allah Subhanahu Wataala. Saya ya Allah. Jadi kita bayangkan ada penghubungan, kita akan tersawar. Saya, saya, ayah. Atau kalau orang mendua, itu sudah biasa. Nah, jadi sampai ada orang yang demikian, memang setiap malam ada penghubungan. Nah, lah. Dan umumnya orang jadi baik, apa jadi ulama, jadi awliya dan sebagainya, hasil segala maksud yang baik itu kebanyakan atau umumnya mungkin 99% dari hasil tiamul hmm. lain, hasil harapan malam. Ini masuk harapan malam. Ini kiamulai. Jangan ya bangun malam. Hati ya bangun. <laughs> ya bangun tapi bawel seperti itu kalau ngelawan. Ia ya. apa ke Ya bangun malam. Saya <laughs> guru Ya ini wah bagaimana? Jadi begitu ini kiamul kiamulai. Ini. Maka kalau orang bisa dia bangunnya laki istri bangunni tahajud kalau yang perempuan bangun yang su, apa, suaminya di bangunni tahajud wah itulah umpama tidak dapat setiap malam sudah dalam seminggu jangan kosong Aku anggap orang waduh sudah berat saya bagaimana ini sudah dalam seminggu jangan kosong entah berapa hari pokok jangan kosong kalau tidak dapat setiap malam nah, sudah mampu setiap, setiap malam Kemudian umpama bangun malam sudah terbangun lagi tidur terbangun lalu tidak bisa bangun untuk sholat dan sebagainya bagaimana Lihat jam jam tiga padanya sudah mau bangun ya berat dan sebagainya jangan meninggalkan doa karena ini saatul mus, kita walaupun dengan berbaring segera-gera minta ya Allah berilah maafilah saya Allah maafilah kan setiap tidaknya tuh ya Allah berilah maafilah saya sudah jadi dan bayangkan bahwa malam itu ada. Pengumuman Umpama tidak dapat bangun untuk melakukan salat Apalagi kalau orang mempunyai hajat sesuatu yang dia harus kejar Harus dia capai Bagaimana? Bangunlah malam Salat hajat Minta kepada Allah pada waktu mustajab tadi Penting sekali nah, Sudah kalau kita jalankan semua tadi termasuk afsul salam, termasuk at-ta'amut ta'am, termasuk silal arham, termasuk salu bil wanasiyah, pasti nanti apa? Ya. Tatkhulul jannata bisalah. Ya. Sungguh kamu akan masuk surga dengan selamat. <kuh> Jadi masuk surga dengan selamat. Dan bukan masuk sendiri, dimasukkan, disilahkan oleh ulama suluh. Nah, orang kalau masuk sendiri sama dimasukkan lebih mulia mana? dimasukkan, kan. dimasukkan. dimasukkan. kalau masuk sini kan pelawat, <laughs> ya, dah punya kaki, eh dimasukkan. Allah sudah berfirman, udhuluhah bismillah amin, aminin, amin udhuluhah silahkan masuk, wah disilakan Allah silahkan masuk dengan selamat dua. Bagaimana? Jadi Tadkhul Jannada Bissalam, karena disilahkan oleh Allah Tadkhul Jannada Bissalam Selamat dari segala sesuatu Aman, tantra, maksudnya Itu Jadi jelas Tadkhul Jannada Bissalam Wa qala alaihissalam salib minal lain walau kehal bi syahatin Jadi selesai kamu di waktu malam, meskipun selamat perahan Kambing Selama orang memerah atau ngepuh meras kambing. Berapa lamanya orang apa mem memeras kambing ini? Berapa lama? Salat malam-malam walaupun sebentar. Jadi maknanya, salat ahliyak malam walaupun sebentar. Tadi saya katakan, walaupun hanya satu rekaan. Masuk itu. Waqala alaihissalam syaraful mukmin riyaamul lail. Asuhu istirnau anin nas Nabi bersabda ini hadis kehormatan orang mukmin adalah solatnya di waktu malam. Jadi kalau orang mukmin melakukan solat di waktu malam, syarof al mukmin, kiamulai dia menjadikan syaraf menjadikan kehormatan. Mempunyai mendapat kedudukan tinggi. Nah, jadi seorang mukmin ini harus membiasakan diri Salat lain Maka saya katakan tadi Umpama tidak dapat setiap malam Dalam seminggu jangan kosong Kadang-kadang orang jawab Itu sudah begitu garapannya orang tua Yang nah, muda bagaimana? Nah orang ibadat harus dari muda Bukan dari tua Kalau tua kan harus berpenghabisan Ya sudah akhir Jadi orang ibadah itu mesti dari muda Sejak balek baru di sini garapan Kenapa? Sejak balek itu dia dicatat oleh Allah Mulai malaikat rogib dan atid bekerja kapan? Sejak balek Kalau sudah anak itu balek, laki, laki perempuan sudah malaikat kerja Kalau dia amal soleh, ya dicatat wajib ya wajib Sunnah ya sunnah Berbuat dosa, ya dicatat dosa Jadi mulai garap, sebenarnya. mulai balek Nah sunnah, jadi mulai balek ini dia kerja ini malah jangan. Wah, ini kalau tua nanti saya kalau tua. Iya, kalau dapat umur tua. Kalau setengah tua. bagaimana kan kira كده. Anggap dia bayangkan umur 100. Sudah. Akhirnya diberi cuma di prediksi 50. Padahalnya 15. Kalau sampai 30 tahun dia bayangkan sudah sekian. Akhirnya 100 loh sudah. Nanti 60 baru jangan dalam. 50 berangkat. Bagaimana? Abis. Ah tahu kadang-kadang sampai umur tua, tapi akhirnya badannya suat, kekuatannya kurang. Akhirnya waktu sudah tua menyesal, waduh coba saya masih muda, saya jalankan semua itu, hadir-hadir, anjuran saya amalkan. Tapi sudah tua, tua badan tidak kuat, mau bangun gemetan, mau bikin bagaimana, wadah saya coba masa muda kembali lagi. Ya. Nah ini tidak akan kembali, tidak gagak menjadi putih. Tidak, tidak, tidak. Bisa, Bisa. Kalau tidak, akhirnya lah tua, walau muda. Akhirnya tidak tua, tidak muda, tidak ngalor tidak itu. Nah ini kudaan setan kata masih muda, kata setan masih muda. Walikala tua nanti saja. Sudah tua, waduh sayang Coba masih muda dulu. Nah ini bagaimana? Nah jadi, semua orang-orang yang beribadat mulai dari masa muda. Jadi sudah balik, ini mulai garapannya mulai ya jika sedapat mungkin sedikit demi sedikit, terus sampai meningkat harus begitu apalagi orang itu kalau biasa kalau orang itu sudah biasa ibadat tidak melakukan ibadat tidak enak, kalau sudah tidak biasa mau ibadat berat apa contohnya orang yang sudah biasa sholat, kobliyah, bakdiyah ya subuh ada kobliyahnya zuhur ada kobliyah, ada bakdiyah Asar ada kopiah, Maghrib ada kopiah, ada bahagia, Isya ada kopiah, ada bahagia. Sudah sal Sunnah yang bersambungan dengan bergandengan dengan satu wajib. Kalau orang sudah biasa, kalau sal Maghrib sesudah sal Jumroh, kalau Isya sudah biasa, tidak jaga tidak enak walaupun repot bagaimana. Tapi kadang sudah tidak biasa, biar diterangkan bagaimana kesempatan bagaimana kadang tidak biasa. Sudah. Abis salat maghrib sudah selesai, sudah keluar, duduk di muka ngobrol, di muka langgar, muka masjid. Apa anda tahu kalau itu sunnah? Tahu. Daim fadilah? Mau. Daim pahala? Ingin. Apa anda dengarkan hadirnya? Sudah sering kali sejak kecil sudah diajari. Tapi kenapa anda jalankan, waktunya itu ada? Tidak biasa. Ya, ini kalau biasa, nah, jadi kita harus membiasakan diri, dari kecil dibiasakan. Jadi orang punya anak begitu, walaupun berbalik, kalau sudah sholat diajar, eh sunnah. Nah begitu, anggap 6 tahun, 7 tahun, sudah diajar sholat. Sudah diajar sholat, sudah disunnah, eh sunnah dulu. Wah, ya sudah lah sunnah, dua rekat, dua rekat, ya sunnah. Biar biasa, kalau sudah biasa, enak. Jadi harus kita biasain. Maka itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan anak-anak kita yang sudah umur tujuh tahun. Dari mulai tujuh tahun itu harus kita bina dan kita latih menjalankan ibadah. Ibadah. Masuk sholat dan sebagainya. Jadi eh, kehormatan orang mukmin adalah sholat malamnya. Wa'izzuhu dan kemuliaan orang mukmin. Istighfaru alinas dia merasa cukup dari semua orang. Jadi bagaimana merasa cukup? Artinya orang merasa dirinya cukup untuk berdiri sendiri. Nah ini tidak selalu menggantungkan orang lain. Ini mulia. Kalau orang itu merasa dia cukup, tidak menggantungkan orang lain, ini orang mulia. Tapi kalau dia selalu menggantungkan orang lain. Makan, minum, ya awal serapa apa kata orang lain. Wah ini hina ya. dia. Paling boleh orang itu menggantungkan diri sendiri sendiri. Nah ini jadi orang istirna anas merasa cukup. Nah, jadi setiap orang harus begitu. Berdiri sendiri, usaha-usaha sendiri kerja sendiri. Ah ini jangan hanya menjadi beban orang lain. Nah, jangan menjadi beban orang lain. Lebih besar dan dah halis. Atau kalan alanas, jangan kau menjadi beban orang lain. Jadi termasuk urusan dunia, urusan apa saja Nah ini sedapat mungkin orang itu harus berusaha untuk berdiri sendiri. Rih, bah, cukup jangan menjadi beban orang lain. Maka dalam agama Islam dilarang sangat orang malas. Ini malas sifat tidak baik. Sabit Nabi berlindung pada Allah SWT dari bahaya malas. Allahumma a'udzu bika minal jubni wal kasal. Ya Allah, saya berlindung pada Engkau dari sifat pengecut dan sifat malas, jobun pengecut. Orang Islam tidak boleh jadi orang pengecut. Rizqin. Ya, weh, boleh. Jadi pengecut itu tidak boleh. Jadi yang berani jadi Islam. Berani atas kebaikan. kebenaran, atas kebaikan. Malah zaman Nabi, ya, zaman Nabi Quraisy. Orang Islam satu harus berani menghadapi sepuluh ini kekuatan Islam, tidak boleh lama-lama diturunkan saat dua orang Islam satu harus berlari menghadapi dua orang lain, orang kafir jadi upama-upamanya perimpul pertempuran antara Islam dan orang kafir orang Islam menghadapi dua, lari salahnya orang, orang Islam menghadapi dua orang kafir musuh, lari-lari ya, dia ini adalah saat salah kalau lebih dari dua, ini masih bisa dimaafkan, karena apa? karena sudah lebih ukurannya kalau zaman Nabi harus puluh Ditolongkan oleh Allah nah, Jadi orang Islam harus berani Berani tapi Allah Hak Jangan berani berbuat salah Kalau salah paling takut Orang Islam paling takut salah Orang Islam itu yang ditakutnya apa? Salah Tidak berani menjalankan perbuatan yang dosa dan sebagainya Karena sangat takut pada Allah Subhanahu Taala. Sekarang hormat pada orang tuanya Bukan karena dia takut pada orang tuanya Takut dosa pada Allah, kalau saya ini orang kasar pada orang tua saya, wah ini bukan orang tua saya yang marah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan larangan Allah, Allah mengatakan, wala taqolah ma'afi. Kalau kita akan mencuri, bukan orang nanti akan marah pada saya, tapi saya takut marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi, beraninya ini berani alal hak. Bukan nanti kalau mau nonton, berani, maju di muka. Mau ke masjid, tak berani, kasih seolah-olah. Sini-sini ya. ya Wah, yepe di belakang sana. bagaimana? Iya, Jadi, harus berani Iya, Jadi kalau perbuatan haram Itu sudah mundur, jangan berani Tapi kalau perbuatan halal Apalagi sunnah, apalagi majib Ini maju nah, Kamu ke masjid, ke sofan awal terus Cuma jangan di belakang imam Kalau bukan ahli Bukan bukan tempatnya itu Yang di belakang imam bukan tempatnya Boleh sobat Allah tapi ke atan kiri saja Di belakang imam tidak boleh Harus orang tertentu Nah ini Dasar hadith Nah jadi Kemuliaan orang itu Istina onas Jadi orang khasbah cukup Jadi kita terhadap orang Harus merasa kaya Tapi terhadap Allah Harus merasa Dan memang kita melarap pada Allah Bukan malah pada manusia Kita ini menjadi Faqiran ila Allah jangan ilan nas ini keterpanasan kita harus kaya nah, maka itu di dalam agama Islam dilarang sangat orang menjadi peminta minta-minta itu dilarang sangat tidak boleh malah ada hadis kalau orang itu suka minta-minta besok kalau sudah keluar di alam kubur ini mukanya tidak ada dagingnya lontos ronggongan laisat fi wasi wa chimus atrahim tidak ada tidak boleh bukan itu tapi kalau ilmu wajib minta nah, Ilmu wajib minta lainnya, Dalam berokok Bagaimana? Ada orang yang arisan Beratunnya <tik> Wah ini tidak boleh Ya, Jadi pokok jangan minta-minta Dikasih terima, jadi jangan minta Nah anak-anak ini harus dilatih Jangan sampai menjadi-menjadi menjadi anak minta-minta Ada kawannya punya apa? Minta Ada kawan yang makan ini? Minta Malah anak-anak kita kita tahu kalau kamu punya apa-apa, berilah kawanmu begitu, jadi kita latih menjadi orang yang karim, yang loman jadi anak-anak, ini dilatih kalau punya apa-apa, mau makan faqirun ilallah maka juanya Nabi juga begitu Allahumma ini as'alkan ghinah wa'l'afaf, malah cukup ghina. jadi, wa'izuhu ini adalah Istirna wa'linas Daripada orang itu minta-minta Merasa butuh pada orang Lebih baik ambil Tamparnya, talinya Berangkat ke hutan Mencari kayu, renjek, dia juar. Ini lebih abdul Lebih baik daripada orang minta-minta Dikasih atau tidak Lebih baik ambil tali ke hutan Ke gunung, cari kayu, dia juar. Ini mulia dialis, merdeka Maka itu kalau orang itu jaga diri memang kerja itu lebih baik kerja sendiri hmm. sendiri daripada ikut orang walaupun tidak apa apa ikut ya tidak apa apa ya sudah jam ras cukup kerja tidak apa apa tapi umpama ya umpama ini daripada ikut orang sama kerja sendiri lebih baik mana dari hmm. sendiri ya itu dari ini mungkin istirnau anas tapi ya tidak apa apa asal kerja bukan minta minta <tuh> Jadi syaraful mukmin qiyamul lail wa istighna'uhu 'anil nas istighnaq merasa ghani merasa cukup merasa tidak butuh pada siapa وقال عليه السلام man qama bi ashi ayatin lam yuktab minal ghafirin barang siapa yang bangun malam solat dengan membaca 10 ayat saja dia tidak akan tercatat golongan orang-orang yang lalai Jadi tidak masuk orang ghafil Tidak masuk orang lalai orang Sudah termasuk selamat daripada ghaflah Selamat daripada lalai orang yang salat malam Dengan menggunakan 100 ayat Kutiba min al qanitin Dia di daftar golongan orang-orang ahli ibadat Qanitin Ayo orang-orang yang ahli ibadat Waman Qaamah bi alfi ayatin dan pada siapa yang saat malam tidak membaca seribu ayat, kutiba min al mukantirin termasuk golongan orang-orang yang mendapat pahala yang besar mukantir ini dari gamat qintar. Nah, Di sini diterangkan qintar istnata ashraat al fuqya wal fuqya khairul mima bin al jadi satu ukuran yang lebih baik daripada isitunya dan, langit, dan bumi dan langit. Jadi maksudnya dari golongan orang yang memborong pahala. Jadi golongan pemborong pahala berapa tidak terbatas. Nah, jadi kalau kita mulai bacalah ayat-ayat yang kapannya. Sebab solat itu dalam dalam pakej solat paling afdal waktu dia berdiri. Kemudian sujud. So, so jadi kalau berdiri ini baca Quran sedapat mungkin baca yang agak panjang. Kalau dah apa boleh dia dia. dia Bawa begini boleh solat semata, bawa pun alhamdulillah dapat boleh saja. Geraknya ini enggak apa-apa, kalau kepentingannya solat. Ya, boleh saja dia baca, enggak apa-apa. Nanti dapat satu jus sudah, mungkin bungkus. Coba dicoba. Ia, elbu harus kotton. Jadi elbu ni sudah kemas kembali. Ya boleh saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. ya apa-apa, tidak apa-apa. Tidak nah, apa-apa. Tidak Tapi lebih afdal yang banyak suhuk. Hmm. <coughs> tidak apa, saudara. Satu, uh, sudah kulhus saja kembali kembali sampai, sampai 100 kali, berapa 1000 kali, wah baik. Hmm. Sama itu. nanti. <coughs> Bukan kulhus, bisa. <misalnya. coughs> eh, itu. Ukiah. Jadi ukiah ukuran. Jadi ukuran, jadi ukuran seperti kati gitulah. <tuh> jadi nama ukuran. Nah, jadi sedapat mungkin kalau bangun malam, nah ini. Percinya agak panjang. Baca ayat, gitulah. Nah kalau dah hafal, boleh membaca dengan mali, melihat, ya. nah, boleh. Nah, Cuma nanti kalau sudah luka, ia diatur bagaimana? Jangan diletakkan di bawah itu Quran tidak boleh. Ya, bagaimana di bawah atau disediakan apa? Ya Kata ulama, min Taabarokh almulk hingga akhir Quran itu 100 ayat dari surat Taabarokh sampai Bul Al-Bibnas. Ini ulama nyata ada seribu ayat. Jadi kalau mau baca sekian sampai seribu ayat. Wa hadis inna fil laili la sa'atun la Muslim yasa'al Allah min amri dunya wal akhirah illa ataahu iyahu ada hadis pada setiap malam di sana ada saat mustajabah kalau orang muslim doa pada Allah ush dunia dan akhirat pada saat itu pasti ataahu iyahu diberinya oleh Allah subhanahu wa taala kadang-kadang orang bertanya saya sering bangun malam itu Mendoa kok belum hasil Bagaimana Jadi di sini Masalahnya Kalau doa itu sesuai Dengan peraturan syariat Tidak melanggar Pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malah semua doa Orang Islam Pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Asal doanya sesuai Dengan cara-cara cara Nomor satu, jangan berdoa minta hal yang haram Yang diminta ini barang haram, wah ini tidak boleh, tidak diterima oleh Allah Atau dia dalam keadaan haram belum toban Sebab apa? Ada subhanis Nabi menceritakan ada orang keliling sana, keliling sana Yutir, Safar, Asasa, Albar Orang suka sering kesana-kesana sampai rupanya begitu tidak teratur angkat tangannya Ya rab ya rab, makanan haram, dan minuman haram, dan memakai haram, dan hiasan haram, maka anna makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi haram sekali, fa anna mana, maka maka eh, mana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. akan diterima. Waktu dan doa pakaiannya haram. Waktu dan doa Makan yang tadi haram. Minumnya juga haram, dia minta enggak diterima oleh Allah karena dia kotor, penuh haram. Nah, jadi kita kalau kita bersihkan besihkan tobat pada Allah, sudah bersihkan ya Allah. Sudah minta dah di sini. Dan yang diminta berupa halal yang halal, jangan minta yang haram. Nah, ini sudah. Kalau betul-betul cocok doanya, Allah sudah berfirman, ud'uni, astajib lakum, pasti saya jawab, minta pada-Ku. Pasti jawab. Apalagi saat sedang sejat. Nah, lalu istijabat dari Allah bagaimana kalau sudah betul begini? Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana Maha penyayang, maha pengasih terhadap hambanya Adakalanya diberi langsung Diberi langsung Sekarang dia berdoa, sekarang turun langsung. Adakalanya tidak. diberi langsung beberapa hari Adakalanya diberi beberapa tahun Adakalanya diterima oleh Allah Digunakan melebur dosanya ini Adakalanya disimpan di alam akhirat Diberikan di akhirat Nah ini pasti nah, Jadi kalau kita berdoa, pasti hasil Asal cocok doanya cara cara doa nah, ini kita tahu Ya Jadi pasti diberi. kadang-kadang mungkin diberi oleh Allah. Anggap adalah minta rezeki. Wah minta banyak. Umpama diberi. Allah teman -teman Tahu. Kalau orang itu pegang kekayaan sekarang belum kuat, mungkin jangan lupa ibadah. Allah Rahmat pada dia diberikan nanti kalau sudah kuat diberikan. Atau yang digunakan malah berdosanya. Atau diberikan di alam akhirat. Nah, jadi kalau kita berdoa pada Allah, jangan sampai merasa tidak akan diterima asal betul-betul kita koreksi diri kita sendiri keadaannya dan apa yang dibaca doanya dan sebagainya kalau saya cocok pasti diterima oleh Allah. Nah ini, kenapa? Inna la khairul miat Allah tidak akan melanggar janji. Nah, jadi kalau orang mengatakan saya sudah berdoa sekian kali, ko dah hasil nah, cara sama dan bagaimana lagi ya, cocok tak kena haram, dah apa sama sekali. Sampai pasti diterima oleh Allah. Hanya Allah Maha Bijak, sana, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Terhadap sampai yang kemungkinan disimpan oleh Allah, Atau kemungkinan diberikan kapan-kapan. Nah, lah. Allah Maha Kuasa. Jadi pasti diberinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita harus memperbanyak doa. Jangan saya kosong dari doa. Jangan kalau sudah berdoa sekian kali dan dah berhasil, lalu jengkel tidak mau berdoa. Wah ini jangan. Ini berarti jengkel terhadap Allah, bagaimana? Wah, ini berbahaya akidah. Kalau kita lihat Nabi Musa AS berdoa pada Allah, diterima Allah sudah 40 tahun, 40 tahun baru diterima. Nabi Noah doanya sudah berapa sekian tahun baru diterima oleh Allah SWT. Jadi setiap malam tadi sebagaimana saya katakan ini juga al-kuthanisnya wa zaika kula laila. Wala mirid fi fadlaili wa fadl qiyami siwa hadis laqafa. Upama wala upama tidak ada hadis umpamanya tidak ada hadis yang kemarin lail seseknya hanya satu hadis ini pada setiap malam ada saatul mustajabah pasti doanya diterima ini cukup mendorong kita untuk bangun mah malam. Upama ada yang lain apa lagi banyak sekali hal-hal situ. -hal. Sekarang ada orang tanya, bagaimana kira-kira kita supaya mudah dan gampang bangun malam? Kok ingin bangun malam susah, kok berat? Bagaimana kira-kira cara-caranya atau istilahnya obatnya? Bagaimana? Nomor satu kerja siang jangan terlalu payah. Ya diatur. So kalau kerja siang terlalu payah, malam tidur itu mesti berat. Bangun dan makan malam jangan banyak kalau sudah pol makannya <laughs> jelas itu wah berat itu akan ini jadi kerja siang jangan terlalu payah ya diatur bagaimana kerjanya bagaimana? walaupun kerja berat tapi diatur jangan sampai terlalu payah sudah makan malam itu jangan terlalu banyak anggap biasanya makan satu bing penuh ya aini nah, setiap akan bangun malam kok berat bagaimana ya dikurangi makanan ya 25% atau setengah piring, setengah piring. <laughs> ya kadang kuat ya sudah 3 per 4 <laughs> ya kalau terkali begitu dan nah, sapa so, kalau sudah pernah kurang kurang kuat tidurnya nanti malam mesti bangun nasihat di samping itu baca doa akan tidur termasuk baca akhir surat kafir Inna ladina amanu wa amil salihati lam jannah tul firdawsin nuzulan sampai akhirnya ayat. Lalu isi beberapa ahadan. Terbaca ada berapa ayat yang terbaca. Minta ya Allah dengan barakah ayat ini bangunkan saya pada jam 3 atau malam. Pasti jam 3 akan terbangun. Jadi di akhir surat kahfi dari mulai ayat Innal ladina amanu wa amil salihati lahum jannatul Firdausi firdawsin nuzulan khalifah benda sampai akhirnya ayat. Lalu isi beberapa ahadan kalau kandidat baca itu lalu minta ya Allah dengan barokahnya ayat ini bangunkanlah saya pada jam 3 atau 4 dia mau jam berapa insyaallah tepat pada jam itu dia terbangun tapi kalau sudah terbangun terus bangun jangan terbangun operasi obat tadi terbangun miring ke sana kanan oper bayi gigi ini itu gaji batal tidak begitu tidak nah, ini jadi bangun terus bangun nah, kalau sudah biasa Insya Allah enak nah, jadi aneh dia termasuk tadi siang jangan terlalu kerja Pak jangan terlalu payah dan kerjanya walaupun bagaimana diatur dan malam jangan terlalu peluh makannya nah, tidur jam 10.00 jam, jam 10.00 baru, baru, baru nanti atau jam 11 bangun jam 2.00 jam 3.00 setidaknya jam 4.00 Poblal Fajar masih ada setengah jam <coughs> ya, <sudah. coughs> Waqala alaihissalam Ya zilu rabbuna ila samait dunya Hina yabqa surusur layil akhir hal min da'in fa'astajibala Hal min sa'il fa'atiyah Hal min mustafiril fa'afirullah Ada hadis, lafurnya begini Jadi setiap malam Kalau sudah tinggal sepertika akhir Dari malam Di sana Allah mengumumkan Tadi bagaimana saya katakan Cuma hadisnya ini juga ada Siapa minta ini, siapa minta ini, saya terima dan sebagainya Nah, karena itu lah kita nyerhat. Amal Rhamqullah, kan, Hadis, walaupun yang sebelumnya, kita lihatlah Hadis-Hadis ini. Jangan dipahami. Waktu kita melihat kedua-duanya, Allah menjelaskan kepada kita untuk Jadi perhatikan Hadis-Hadis ini supaya mendorong kita untuk kiamat lain, untuk membawa kita kepada kiamat lain. Jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat yang malas atau beria. Nah, ini pokok dilatih. Waikmu nasyatuk, watasduk lakbatu kafi supaya tabarikul. Rajin, bangun malam, dan semangat kuat kemauannya, dan akan meninggalkan sifat-sifat malas, dan kasar dan ghoflah, wal-ikthar min la'um, dan supaya meninggalkan banyak tidur, eh apa-apa, jangan meninggalkan banyak tidur, jangan saya banyak tidur. Nah untuk kekurangannya tidur bagaimana? Nah nanti bisa diganti dengan qairulah. Jadi begini, kalau orang puasa, ya puasa, tidak makan siang, ini ditutup dengan sahur Jadi sahur ini untuk menutup kekurangan siang ya. Nah kalau kekurangan tidur malam, ditutup dengan kailulah Kailulah itu tidur sebelumnya zuhur. Ini kalau orang punya kerjaan diatur, bisa Atau kalau tidak, ya sesudah tuh Nah ini ada waktu, tidak ada waktu langsung Nah kalau tidak, sekarang ada kerja sehari penuh, bagaimana? Ya tidurnya diatur Ya jam 9 sudah mulai tidur diatur atau bangunnya juga di atau dilakukan banyak ini di setengah jam lah satu jam cukup. Kalau Orang tidur biasa, ya biasa ini sudah umum itu delapan jam. Jadi orang tidur delapan jam lebih hebat untuk jam itu sudah kelebihan itu. Kalau orang tidur sampai sehari semalam ini lebih delapan jam ini sudah kelebihan rugi. Oh, mula dia dimakan tidur. Tidur jadi delapan jam. Itu jalan jam ini paling banyak. Orang makin tua makin kurang ini. Kecuali anak bayi yang kecil ini masalahnya, ini, nah, ini yang sudah mulai baler. Nah, ini delapan jam. Nah, kalau lebih delapan jam, ini sudah kelebihan ini ganti tidur ini. Lah orang makin tua makin ku, kurang, makin tua makin kurang mesti kan. Nah, kekurangan tidur di si ibadah. Nah, jadi si ibadah, ibadah. Nah, umbai delapan jam kurang di totop ada, ada kainula tadi. Kalau tidak, ya diatur bagaimana Jadi makin lama tentu makin kurang Kalau orang hanya tidur Malam tidur, nanti pagi ya tidur Wah bagaimana nah, Sebab Kalau 8 jam orang tidur Anggap kalau dia diberi umur 60 tahun Berarti 20 tahun hilang umurnya Dimakan tidur 24 jam Tidur 8 jam, kan seperti gantung supotika anggap umurnya 60 tahun. Berarti 20 tahunnya untuk apa? Tidur. Tidur saja. Lantas yang 20 tahun untuk apa? Ya untuk kerja, untuk makan, untuk minum, utama saja untuk indah dan bagaimana ibadat berapa? nah maka 24 jam ini harus ada jadwalnya. Mana yang banyak kita gunakan duniawi atau ukhrawi? Kita gunakan cari pahala apa cari dun dunia belaka. Nah, di sini 24 jam ada jadwal yang tidur sekian, makan sekian, ini ibadat tak nah, banyak Untuk supaya 100% ini masuk ibadat, semua masuk ke niat ibadat Saya tidur menyocokkan syariat, kenapa tidur? Untuk mengembalikan kekuatan badan Kalau badan saya kuat untuk ibadat saya kerja ke pasar, ke toko, ke kantor dan sebagainya Cari nafkah Untuk apa? Untuk sangung ibadat Membelanjai keluarga, anak dan sebagainya Nah begitu Minum juga begitu Jadi semua ini masukkan Masuk dalam ibadat Asal semuanya halal Jangan dilanjutkan sekali masyarakat berbuat haram Ya untuk ibadat bagaimana? Nah, ini tidak bisa nah, Ini masalahnya <tuh> Bagaimana orang yang berbuat hal untuk ibadat? Ada kadang-kadang mencuri untuk apa? Bangun langgar Bagaimana? Mencuri ibadah? Saya penting ini mencuri, kenapa? Untuk bangun langgar Di kampung tidak ada langgar Terpaksa mencuri kayu, mencuri segala untuk langgar Wah, sama. Tetap tidak diterima oleh Allah sementara Jadi Dengan dasar ayat-ayat dan hadis-hadis yang saya sebutkan Ini harus kita perhatikan Dalam kita memperhatikan ini supaya mendorong Kemauan untuk Meningkatkan peribadatan kepada Allah Termasuk Riyamul Layil Termasuk sholat di waktu malam Jadi saya ulangi lagi walaupun tidak dapat Setiap malam dalam seminggu Jangan kosong Apa bisa setiap malam Cuma jangan menentukan begini Sudah saya kiyamul lain Ibadah saya pol hanya Jumat ini tidak boleh, mengkhususkan jum'ah untuk ibadah, lainnya tidak mahu. Senain kemihwa tidak mahu, sejum'ah baru saya palkan betul khusus jum'ah. Ini tidak boleh. Jadi mengkhususkan jum'ah untuk ibadah. Walaupun hanya sun'ah saja, tidak boleh. Harus sama, malam apa saja. Walaupun jum'ah itu nanti ada khusus khusus jum'ah, memperbaikkan salat dan sebagainya. Tapi mengkhususkan ibadah hanya jum'ah saja, lain daripada yang lain yang penting dia habiskan. Jadi haruskan biasa. fi ba'd al-athar anna man yaktharu anama bil faqiran yawm al-qiyamah. Ada hadis, barang siapa memperbanyak tidur malam, tidak pernah bangun tidur malam, hari kiamat menjadi orang melarat, keluar hari kiamat melaratnya. Jadi ya'ti faqiran yawm al-qiyamah, melarat. Ya. Jadi kita ini harus mencari kekayaan untuk hari akhirat. Jangan kita di mewah, kaya, cukup, segala kayanya. Masuk akhirat melarat tidak punya apa-apa. Bagaimana? Mau istilah bagaimana? Lebih baik melarat di dunia tapi kaya di akhirat. Lihat saya dapat menggunakan, ya kaya di dunia, ya kaya di akhirat. Sebab ada orang kaya di dunia, kaya di akhirat. Ada orang melarat di dunia, kaya di akhirat. Ada orang kaya Kaya, kaya di dunia, melarat di akhirat. Ada orang melarat di dunia, melarat di akhirat. Wih, layan juga. Begini masalah. Wa warad an narakatain fi jafilail kanzumin kunuzil piri. Dua roka di waktu malam itu sudah simpanan surga, simpanan kebaikan di dalam surga kanzun simpanan, barang simpanan. Ya simpanan dalam surga. Ada simpanan kebaikan, simpanan pahala, simpen khasanat dalam surga. Kunuzid, bil, al-bil, al-ma'luf, al-ihsan, kebaikan. Jadi kalau kita sudah salat juara, kata saja, wah ini sudah punya tabungan nih. Tabungan apa? Kebaikan untuk akhirat, untuk surga. Kita akan terima. Wakala Alis Salatul Salam, akrabum ayakul Abdur Rabi fi jauh filain orang berdekat pada Allah, arja pada istijaba, pada rahmat Allah di tengah malam, di akhir malam. Faidsatat antakuna musalian fi dakhir waktu fakul. Kalau kamu dapat menjadi orang Ahli Salat di waktu malam ma itu, jadilah. Wakala Alis Salam, yusyarul Nasufi Sahinul Wahid, fayunadi munadi. Aina alladhina khanat tatajafah junubu an al-mabaji' Fayaqumuna mahum qalid Faitkulan jannat amigadih hisab Al-Hadith Kalau sudah hari kiamat Orang kumpul di Padang Mahsyar Di satu lapangan Ada pengumuman Eh mana orang-orang yang bangun Jadi orang yang mengangkat pinggangnya Merenggangkan pinggangnya Mengangkat pinggangnya dari kasurnya jadi meregangkan pinggang dari kasur Berarti bangun Jadi jelasnya begini Mana orang-orang yang bangun tidur pada waktu malam untuk sholat, ibadat Berdiri, berapa orang? Jumlahnya enggak banyak Jadi yang bangun itu nanti dibanding dengan yang tidak bangun Lebih sedikit Yang tidak bangun lebih apa? Lebih banyak, nah, lebih banyak. Jadi yang tidak bangun lebih banyak Yang bangun sedikit Lain nah, nanti Nanti berdiri mereka ini dipanggil sudah masuk surga tidak dihisap. Jadi masuk surga cuma-cuma. Artinya tanpa hisap, free card. Jadi masuk ke surga sudah mendapat free card nama ini. Adanya cuma-cuma langsung tanpa dihisap. Tidak dihisap tidak dikoreksi dapat langsung masuk. Dan nah, termasuk golongan golongan jenata begadis, hisap. Nah, kalau orang masuk surga tanpa hisap ini paling aman. Jadi masuk tanpa periksa. Sudah saya contohkan begini. Orang pulangan haji sudah. Sudah, di airport atau di Johana, kapal laut di airport, dia bawa barang. Dan diperiksa, untung tidak? Oh, Wah, tepat, tepat, tidak diperiksa. Semua diperiksa, saya tidak diperiksa, dikasih kebebasan. Wah, ini dispensasi. Nah. Ya, Wah. mesti dia bangga terus. Alhamdulillah, kenapa tidak diperiksa. Saya bawa ini, tidak ya. diperiksa. Ini padahal di Johana atau di airport. Ya, pandang-pahal sahabat. Bagaimana kalau nanti dalam akhir, okay. oleh Allah sudah masuk. Tanpa berhisap, wah ini suatu kebanggaan yang luar biasa, keuntungan yang biasa. Adi nah, antara yang supaya kita mendapat ini supaya kita ahli apa? Ya, kita ya, mulai nah, bangun malam. Nah, inilah masalahnya. Insya Allah kesemua manfaat bagi kita bersama ini. Itulah waktunya. Lalu ada beberapa pembangunan malah. Tapi yang juga ada mohon fatihah karena ada orang meninggal dunia. Semoga dapat rahmat Allah SWT. Al-Fatihah. Lalu hari ini pun juga ada minta mohon fatihah karena ada orang sakit. Moga-moga sihat dan afiat selamat. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله موصول موصول مبارك رضي اللهم احذنا في من وعافنا في من عافين في من دليل بارنا في ما وين ربنا بارك فينا قبائل اللهم اجل من ظهر اللهم اجل من ظهر اللهم اجل من ظهر من ظهر اللهم اجل من ظهر اللهم اجل اللهم اجل من ظهر اللهم اجل na allahu fi shalatir amin allahu baraka wa ma wa amin allahu baraka fi shalatil allah manfa'ana bima'alama wa manfa'ana allah manfa'ana amin ya shalatina allah wa ba'idna min Allah merufkan awal pahzil, anak-anak dan orang-orang muzriyat bersama denganmu. Iman yang kamil, maka akan mencari keutamaan yang akan mencari padu. Ummah yang banyak dan banyak lagi yang halal, baik dan banyak lagi yang dilarang. Semoga Allah mengasihkan dan mengucapkan salam kepada kita. Allah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya dan memberi